E kichwa cha somo la leo kinasema kichwa cha somo kinasema karama za roho mtakatifu karama za roho mtakatifu. E, Tumfunga kwa maandiko na sasa somo nitaeleza tu. Habari za karama, jina jingine la neno karama inaweza kutumika neno vipawa. Naweza kamaanisha hadi kutumika pia neno talanta. Biblia inatumia maneno sawa sawa. Kuna tofauti ndo gondo lakini ni vipaji. vipaji vipawa karama talanta vinapatikana kwenye biblia sehemu zote lakini sehemu kubwa tatu. Kwa hiyo kujua hizo habari. Inapatikana sehemu kubwa tatu. Sehemu ya kwanza ni kwenye kitabu cha Warumi mlango wa mbili, Eh sehemu ya katikati sehemu kubwa tu inaongelea vipawa na karama za Mungu. E, <coughs> na kwenye kitabu kinachofuata hicho inaitwa Wakorintho wa kwanza mlango huo, huo wa mbili pia. Kwa hiyo nina hizi ukumbuka na karama zile zimeneno pale pia. Eh, alafu kuna aina ya karama zinazotokana na utendaji na vi, na nafasi na, na za utumishi katika kanisa nazo amezita karama. Tu labda unakuwa, unakuwa, unakuwa, unakuwa na karama ya mhubiri, mtu anaweza kuahubiri. Kuna haya na karama hiyo, na mtu naeza kuahubiri Biblia. Eh. hizo karama nazo zimeelezwa kwenye kitabu cha Efeso mlango wa 4 katikati. Sio kwa, wing, sio kwa kiongo sio kiwango sana kini. eh sehemu hizo tatu. Kwa hiyo na tunazirejelea hizo Na nitangulia kusema kwamba hii sehemu ya nne Ya habari za roho mtakatifu Wiki ya kwanza mtakumbuka Tulianza na habari za roho mtakatifu tunayompata kwa jinsi ya kulisikia neno la injili Na kuliamini, bila kuamini vitu vingine eh? Wezu kwa sema na amini njiri na, amini na na mtume au na na vitu gani vingi apana Unamini Yesu Kristo Alafu kinachopatikana pale na kuamini baada ya kuamini ilu, maneno ya ukovu ya kufa na kufuka kwa Yesu Kristo tukapata eh, ukaamini ukakiri kwa kinywa hiyo sehemu ni ngumu sana watu wengi huamini lakini inapokuja kukiri ni shida e eh, hata maishaitani sema naamini na kutetemeka lakini hayawezi kakiri e eh, ya ile itakuja kukiri siku ya mwisho biblia kila ulimi utakiri jina la Yesu Kristo eh, Eh lakini sio leo baada muda ushapita too late lakini kwa leo hii tuko bado hai tunapokuwa tumesikia habari za kufa na kufufua Yesu Kristo mstari huo niko kwenye Na kuamini watu tunapata, bimina sema tunapata roo mtaka atifu, ambaye wokovu, jina jingine ya hituwa muhuri, unawakudumu, usio ondoka, jina jingine ya arabuni, au kama kishika uchumba, kwamba mungu wa mekuja, kwenye nafsa tatu wa mungu moja metangulia, inayo kuambia kwa mimi niko pamoja na we, hata milei na mungu haweza kadanganya. Na mwisho, eh, uwa kuna, eh, na, jina jingine na sema, okay. Wiki ilio, ilio hapo Tukaona sehemu ya pili iliyohusu husu za baiza roo mtakatifu juu ya mkristo Sana sana tunangalia abali za e, Za kujawa na neno la mungu Vitu vinazo tupa nguvu za kujawa na nguvu za roo mtakatifu e, Tukaona kuamba Hizi wa baiza roo mtakatifu Siti hivi ya bweka, bweka makanisani Ni, ni fake, ni uongo Na biblia imepinga kabisa Lakini watu hawajui wako kizani Lakini wale wanao kuelewa Wanajua kweli hiyo Wachache e, Tukaona kuamba Nguvu za rohmu au zinakuja juu ya mkristo eh, kupitia kwa kujawa na neno la mungu. Anasema eh, nimejawa nguvu na neno. Eh, kuomba. Eh, kuimba nyimbo za tenzi za rohoni na tenzi na Sina mana kile kitabu chanjano. Hapana. kuimba nyimbo za zaburi na tenzi. Hayo maneno yanajaza najaza rohmu Eh. Tukaona wiki ya sehemu ya tatu Tukaona mambo ya, ya roo mtakatifu jua mkristo vile vile Lakini katika muktadha wa mambo yanayomzimisha. nae umzimisha Unatika mtu wamekua roo mtakatifu wamejengwa anafanya kazi jua mtu baadaye ya kazimika. kazi e, Mambo ya na mtakatifu katika mk mkrisha, maisha mkristo Tuliona dhambi, maisha uchafu chafu, Maisha ya kuwinua na kutukuza mwili Hey, tunapokuwa mwili wetu, tunautukuza, tunawinua, tunahupa sifa mroo mtakatifa na shuka Na hata kama risha jengwa, anaondoka Asi yaondoka ni yuri wandani wa wakofu Biblia nasema Nakini hey, uyanja anaondoka Tukaona pombe na mroo mtakatifu wa vizika kwa pamoja Biblia nasema, msireo kwa pombe, kwa mvinyo, bani mkajazo mroo mtakatifu Nivita mbavo, kimoja kiwepo kiengine kinaondoka Na kiengine kiondoka kiengine kine hey, Kwa hivikai pamoja Kwa hey. hivikai pamoja Leo tutaangalia sasa nikaona kwamba Roho Mtakatifu anakuja juu yetu lakini anakuja katika nguvu katika aina fulani ya karama. Karama ni nini? Karama ni aina ya uwezo na nguvu za Kimungu, hizo ndo karama eh tunazopewa naye. Kuna karama nyingine tunazaliwa nazo lakini zile za roho zinakuja baada ya kujengwa zaidi katika roho na Roho anapoongezeka kwenye karama tujua. Kwa nini uwezo wa kutenda mambo? Karama ni uwezo wa kutenda. Eh. Sasa pff, nikaona nivizuri, kwaso, ni vizuri kwa sababu ni kitu kimeongelewa sana kwenye Biblia tusikiache. Na kimeongelewa pia katika hali fulani ya, ya kuto kutokueleweka. Watu wanadhani karama ni ni, ni, ni kwenda ukabweka uka ukafanya nini. Biblia inasema hapana. Karama za Roho Mtakatifu ni utendaji eh, umili wa kulijenga eh kujenga wa Kristo. Eh wa Kristo. Uje, ni nitaifafanua ni, ni, hii kwa undani zaidi. Eh. Eh. Na, nitangulia pia kusema kwamba, hizi karama tunazita, tunazita karama za roho mtakatifu, kimsingi roho mtakatifu ni nafsi moja ya mungu. Hizi karama, biblia nasema, kimsingi jina halisi ni karama za mungu. Kwa soo roho mtakatifu ni mungu, kristo ni mungu. from takatifu ni Mungu. Kwa hiyo utakuta kwamba hazitoki kama Roma takatifu moja kwa moja zinatoka kwa Mungu katika ujumla wake. Semu nyingine na Biblia unakuta zimetolewa na Kristo, semu nyingine zimetolewa na Mungu Baba, sehemu nyingine zimetolewa na Roma takatifu. Lakini kwa sababu tuna makanisa yenye kutafuta uongo kupitia kwa Roma takatifu sionekana, basi wanapenda kuziinua kuziiita via Roma takatifu, Roma takatifu. Lakini kimsingi ni karama za Mungu. nana na huwezo kazingo kabara mtakatifu na anatenda kazi kuliko Mungu Baba hapana. Kude ni ushirika Biblia. Anasema ni wa moja. Kwa hiyo tunajikuta kwa mwezi karama kimsingi jina lake halisi ni karama za Mungu. Eh? Na katika utangulizi tu hapa sijasoma sasa. Pia tufahamu kila mwanadamu ana karama. Neno karama ni kitu uricho ulichokirimiwa linatokana na neno kukirimu au kupewa. ko eh umepewa eh ni vipawa umepewa eh kila mwanadamu ana karama leo hii watu wanadhani karama ni kun, ni wale papa pa, pa, pa, pa, pa, sijui ni kufufua na nini hivyo ni vita mababa kimsinge hata kazi karama nyingine tutaziona eh zinazojenga ambazo kila mtu anazo kwa mfano uhai na afya nayo umekarimiwa na Mungu ni karama hii unatakiwa uitumie Nitamwambia kusema kabla sijafafanua pia kwa sababu haya mambo yanaenda pamoja Mungu hutoa karama lengwa lake kubwa kabisa tuone kama ma, mafu, kama kama vipengele kimoja baada kingine Malengo yake ni kwa ajili ya kutimiza makusudi yake ye mwenyewe katika kanisa lake katika kujenga mwili wake ambao ni kanisa Kwa karama nje bila yani vivote vile kwa sifa za wanadamu hapana anazileta ili kusudi mwili wake uweze kujengwa kanisa lake lijengwe Akiona kwamba eh, Iyo karama haitakiu kwenye liye, Kwenye liye kanisa basi hairete Kwenye na hairete si kwa jiri ya mtu moja moja eh, Na uhai kwa, kwa nadani mungu amekupa uhai na umri Muta naishi miaka miaka miaka Unafiya amekupa tu ukae tu ule ushibo ndoke Hiyo ni sehemu ndogo Sehemu kubo uweze kutena mapenzi ya Uweze kumtukuza kwenye karama nyingi tulazo ni kwa jiri Ya kumfanyia mungu eh. Lakini na sisi na faidi eh. Eh, Uzao Una watu na hangaika hawana watoto Hawana wapata wanaundoka Hawa hawa msaidi chochote Hizo zote bilina sema ni karamaj Umekarimiwa eh Jisemu nyingine bilina natumia neno thawabu E eh, Bilina sema zaburi ya miamonja 27 jisemu, Tazama uana Ni thawabu ya buana Uzao watumbo ni thawabu E eh, Izo hizo zote ni karama lakini sio zile maalum za kiutendaji lakini ni vitu hata hizo ambazo hu, hu, uzioni kama ni nzito kimsingi ndio kuba kuliko hata hizo nyingine. Hivi mtu akwambia kwamba uwe na okay uweze kunena ruga labda ya kifaransa na ki ruga labda chote cha Tanzania. Hiyo ndio kunena kwa ruga kimsingi. Kunena ruga za kigeni. Kati ya hiyo na mtu akwambie kwamba akupe uhai ufikishe miaka ya kutosha. ipi karama kubwa katika kuweza hiyo kunena hizi lugha au kuishi Iyo no ndo karama kubwa hiyo lakini watu watu hatuijui wokovu eh. wokovu ni karama na kama tunaoona kwamba awee karama tunapewa kwa ajili ya kujenga mambo ya Mungu Mungu anatupa wokovu ili kusitujenge utukufu wake na kazi yake na na kanisa lake watu kuna mtu na kuokoka tu anakuwa tu amekaa tu basi hana chochote na Mungu hapana sio mapenzi Mimbi ya Mungu Mungu Hey, ti, Tia nguvu muhubiri Shiriki ibada Fanya hivi na vile Fanya kichocheote, karama mungu Na tupa hivyo Na bareto kujo kuona kama tapata nafasi Kuna watu wa lipewa taranta Mbao wakuzitumia mungu wakufanya vizuri Hali wakata Anakuka Taranta hivyo ni, ni uhai Ni afya Usitumia kwa faida ya mungu Unaitumia kama zana za shetani Mungu wa japenezwa. Em em mtusome kusoma kusoma katika kitabu cha Warumi nitoe tumfano wa karama ambazo hatuzijui ni mifano baadae kwenye zile karama zenyewe kwa undani kidogo eh bibili sema katika kitabu cha Warumi mlango ule wa 6 mstari wa mwisho wa Warumi wa sita unasema Warumi sita mwishoni pale anasema 23 kama ana mshahara wa dhambi ni mauti bali Karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu bana wetu. Karama ya Mungu ni uzima wa milele. Uzima wa milele jina lake jingine ni uokovu. Uokovu ni karama ya Mungu. Nani mwenye kuelewa haya maneno? Eh. Karama tumeona ni, ni ni utendaji wa mambo kimsingi sio wa kawaida ulio ulio wa juu uli, wenye kuleta faida, utendaji. E, Wamamu, uwezo, nguvu. eh e, Mtu some kwenye, tukwa kwenye warumi, tuwele kwenye warumi kuminambili, tuwele kwenye warumi, warumi tulisema kwamba warumi kuminambili, ndo semu, hizo karama, na wakwento wakansa kuminambili. Tuwele kwenye warumi kuminambili tatu, wanasema hivu. Kuminambili tatu. Warumi, kuminambili tatu. Jamani jifunze ya mambo ya juwe. Kusuu na dangani. Hakuna kitu ba. Shetana, Shetani, haweza ka umizwa na wewe, yani, mfano, Shetani Akipewa uwezo Aka rusua nae mnusu ni mungu Akunyanganye Akuibie pesa au Akuibie roho Unadhani shetani kitakacho, atakacho kirenga ni nini Kuibia pesa au kuibia roho mm -hmm. Roho nda na eh Leo hiku na watu wana matajiri Kwa shetani Kwa soo roho tayari, Asha ishika Hana shida nao wanaendelea kuenjoy Sika batuhelewa na vizuri ya Kumi hivi. Kwa maana kwa neema ni lio pewa, Na kila mtu alieko kwenu Asinie maku kupita ilivyompasa kunia Bari awe nia ile ya kiasi Kama mungu alivyo mga kila mtu kiasi cha imani Hiyo ni karama e. Imani pia ni karama Kitu ulichopewa na mungu alivyo, kama kila Naona kwa hiyo unaona kwamba nini anayetoa hili ni Mungu wala jasema ni roho. Kwa hiyo karama za roho hapana karama zinatoka kwa Mungu kwa uchumra wake. Roho utendaji wa Mungu ni wa pamoja. Kwa hiyo tunapoziiita karama za Mungu eh, au karama za roho ni kitu kimoja lakini watu wanataka ziiitoe za rohoni na hasa wakirenga katika vitu vya kufufua, kunena karuga siji kufanya miujiza na nini? Ni katika kutafuta mapoteza watu. Eh. Um, unatika soma, msalitulua um, soma ukuna manisha Ka nikuna wanisha kwa amba mwenye kutoa hapa wala jasuma ni lomu takatifu Ni mungu katika upana watu. eh Nisoma kwenye kitabu cha Wa Efeso <coughs> Ambapo tulusema kule Kwenye wa Efeso <coughs> nne <coughs> Unahabari za karamazi Lakini kama za nafasi za utendaji nani ya kanisa Mitume, manabi, nani Wa Efeso nne Saba na nana nasema hivi Mwefeso ene saba na nana nasema hivi Lakini kila umoja wetu alipewa neema kwa kadiri ya kipimocha ki kipawa Njina jingina kama ni vipawa Chake kristo Kwa hiyo unawona wamba mwenye kutoa hapa wala Aja sema ni takatifu, ni mungu Ni kristo Kula mesema mungu Wananyye sema mungu na mungu baba Kwenye luga ya kibiblia, biblia Yapo naweza kristo Naweza kamanisha rom takatifu Lakini hapa anasema ni kristo Hivyo husema Alipo pa juu Aliteka mateka Akawapa wanadamu vipawa Alie, alie pa juu na kuteka mateka na kuwapa wanadamu vipawa Au karama ni nani Ni kristo Kwa hiyo tukisema karama za kristo hatu atu ya kosea Nee, hey. lengo ni kuondoa ile Na kwamba ni vitu vya kutoka kwa Roma takatifu na nini. Mtaweza kazi pale naona manga upo. Hey. Hey. Tusome katika Wakorinto wa kwanza 12. Tuone sehemu nyingine ambapo anaongelea habari za habari za za karama 12, mstari wa 4 mpaka 6. Anasema hivi, 12:4 mpaka 6 anasema wa kwanza 12 ule mimi wangu ambaye anasema anaongelea habari za karama 12 4 mpaka sita, anasema hivi basi pana tofauti za karama bari roho ni yeye yule tena pana tofauti za huduma na bwana ni yule kisha pana tofauti za kutenda kazi bali Mungu ni yeye yule, yule. unaona kama katika habari za karama na nini hajataja kwama ni roho pekee anasema Mungu anasema eh, Bwana anasema mara nyingi neno bwana manisha Yesu eh? na anasema roho kwa kwa mungu katika upanawati iyaokusema kwa kama na ni nini ni ni ni sawa na ni katika ya uongo na binozi kwa kwa mungu Kajarishi ni roho wa mungu, ni roho mtakatifu mungu, ni baba, ni maana Tujua kwamba mungu anafanya kazi katika utimilifuwa e Mtu somee kwa fano kisoma katika kitabu cha matayo Matayo kumina, kumi kuminambili Matayo kumi kuminambili e, Natamani nimalize hii hi utangulizi nisoge Matayo kumi kuminambili anasema hivi Tulikuwa huko wiki za anyuma Matayo kumiku, eh, hivi kumi kuminambili Kumi tuanzia moja tu tuanzia pari matatwa kumi moja tumse ni moja tu imenendo sela akawa ita wanafunzwa kikumi huyo ni Yesu akawapa pa amli juu ya pepo wachafu, wa wawatoe na kupozwa magonjwa yote na wa kila aina Alikuwa na wanafunzi wengi akawa chako na wawili pekeke na akapa hizo ni imenendo sela ni mimi na tangu niwe na nguvukama zapatu aliwa pakumi na wawili wakupoa kina ba na ba hakupewa aliwa Sasa unawezi kwa sema ni mimi. Tunauna nae hivi vipawa vya nguvu za roho, eh, nguvu za kuponya na nini. Aliazi toa ni Yeshu. Hicho uwezi kwa kwamba siyo kipawa. Hicho ni kipawa cha uponyaji. Tunauna, nunguani wavito mbavyo, nunguani kwa sema ni vipawa vya uponyaji. Eh? Ukisoma, gatika kitabu cha kutoka, tulisha kuoko uko, mwakwa kwa sathina moja. Ukunamita nikuwa na hito Bezarele. Mungu alimpa kipawa cha kuweza kufanya kazi zote za mikono za kiufundi ili kizoewe aweze kuandaa madhabahu ya Bwana na e, na hema kutania kukutania na nini. Ilikuwa ni kipawa kilitoka kwa Yehova Mungu. Hatuoni kwamba labda imetoka kwa Roma takatifu si la nini. Hapana, kianzoka kwa Mungu katika kwa mifuatake. Eh. Kwa hiyo inatoka kwa Mungu katika upana wake wote. na mwisho wa somo wakati mfungua fungua, fungua ufunuo 13. Mwisho wa somo tutaona pia Shetani kwa sawa kazi yake ni kukopi kazi ya Mungu naye hutoa vipawa tena kuna vipawa vingi sana anaviitoa shetani. Au anakuwa ammeevitoa wa mungu lakini ye anaviteka. viteka kuvitumia. kuvitumia eh, Una mtu ame, ame, amepewa kipawa kuimba vizuri. Lakini shetani amchukua amamumbisha miziki ya, uh, ya uharibifu. Wale wote waimbaji wote wakubwa wakubwa wale wote. viye vipawa vivipewa na mungu lakini anaye viongoza ni Shetani. Eh. Hey. Kwa hiyo shetani pia ana vipawa na vitoa Lakini mara nyingi anachukua vya Mungu na kuvitumia. Kama vile ambavyo shetani anacheza katika dunia alioumba Mungu. Eh. Hey. na wanadamu ambao hakuumba. Ni muizi Eh. Hey. Ana kama ana, a, anatumia wanadamu aliounda wa na Mungu. Atashindwa kutumia vipawa hivyo na Mungu. Eh? Hey. kwenye kitabu cha Ufunuo. Okay, sinamda wakina wako kujiri amele jamani. Tumemenga mamba karamani mapanda. Kini, tutona kuamba, bibi ni asema yuempinga Kristo, funu kumiata. Tuneneka kisoma yote kama nomda. By the way, nimeshana wakufika maisha. Tutuneneka katabu cha, cha matayo. Tutuneneka kujiufuno. Nimepoana juu liza. Trainer, trainer, trainer, trainer. Nyakati za ufuno zisiasikatuka kabla tu yakisoma. Wa yote ranguli ya tu kijio hapcha. Tutumaliza matayo, kamata maliza, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, Tujue hile ufumua hile milangu ishina miwiri. Eh. Kwa milangu wa kumina tatu, tunaona kwa mba, yule joka anampa, eh, mbibina sema, akamupa mpinga kristo yule, yule mnyama wakwanza, akamupa ngufuzake, hili kusulaweza kutenda miujizo na majabu, juu ya uso wadunia, na hata kuweza kuita moto kutoka juu mbele ya wanadama. Ni kipawa hicho wamepeo. Hii eh. miujizo mingu na yonafanyika makanisani, imetorewa na shetani. inatolewa Nigeria inatolewa mabaharini popote pare anakuambia njoo nakucha njoo na nini hata tu kati ya ukishaona sehemu wameweka mbele pesa hata kama ana mtu Mungu kiasi gani ujue kuna shetana anafanya kazi pale huwezi kumtumikia mabwana wa nani uko pamoja nami sasa twende katika zile karama eh kwa mfano tutaona kwenye kitabu tuliona kwenye kitabu cha kutoka eh Mungu alimpa karama a Musa ya kuweza kubadilisha Ya kufanya miujisa mbele ya farao, kubadilisha ile fimbo, ikawa nyoka na nini. Wale wachabi wa farao nao, na mungu, walipewa na shetani wao nao, wakawa nafanya vile vile. Uwezu kuna embewa shetani, ya jatoa karama pa. Nihana zitoa. Eh. Lakini badelu taona kwamba karama za shetani ya zindi mbali. Ila kwa wanadamu wa mbele, wanadhani kwamba zindi mdozuli. Eh. Tuwene katika vipengele vi kadhaa Kipengele chakani kinasema, iyo yukua ni utangulizi, siyo yukua mrefu, siyo. karama ni kwa ajili hasa ya kufaidisha wengi. Hatupewe karama binafsi. Leo hii unasikia mtu sije ni mtume na kazi yake ni, ni kutumia ile ya, ya ya ya shetani na ya uongo, mazingaomwe. Lakini tuchukule hata kama ingekome inge kwa Mungu, kazi yake ni kujitajirisha. Mungu wala po sema mepewa bune toini bune wawa na sema reteni na hela. Ndiyo siyo? Siyo. Eh. Leo hiata kena kwenye ama kanisa yote yote. Yote yama yote. Ndiyo siyo. Akipata nguvu yote hile. Mungu wakwasa kufaidia na kuwa Sio hivyo Sio makusuri. Mungu. Tuanwa kwa mba mba wata kitoa. Utendaji usio akawaida. Nguvu sisosa akawaida. Karama, kipawa, talanta. Ni kwa ajiri. Ya kufadisha wengine. Na, na pia zaidi sana kwa ajiri ya kufadisha mungu mwenyewe mwenye eh. m Tunde kwenye wa, kwenye ilimistari juu sema inahusu nini inahusu karama yake. Kwenye troa kuanza kumi na mbiri kwenye troa kuanza kumi na mbiri tunde tunabidi tu, tu, niende haraka Kwa kuswahu dona naendesha iri gari kwenye kumi na mbiri ne kwenye troa kuanza kumi anasema basi pana tofauti ya karama tuzoa msarwa sababu anasema hivi lakini kila moja hupewa ufunuo wa roho kufaidiana kufaidiana maana ni wengi wa faidi ndio siyo. jamani unapokuwa kwenye unapo karama ya wokovu wako inatakiwa ufaidisha na watu wengine ina wokovu wako unatakiwa ufaidisha watoto wako na wanyao wakorewe wajiepushe wa na kizazi kinachoharibika eh hey. lakini leo hii unaweza kukuta mtu anakuambia unamuona anapita Jumamosi au Jumapili anaenda kanisani yeye peke yake Uyo ujue wala hana hiyo karamu hajipeleka eh Karama yangu kuhubiri na wafaidisha nini mpende msipende e. Na mkini siwa wapanza kufaidimi Ni minasema Yohana Matajia ni Ilikuwa ni mshuma ulio kuona unguwa na kuteketea Unapo kuwa unatoa mwanga watu ingine waone Ule mshuma lazima unguwe Kuna msemo wakishwaidi na sini Methalish ni na hao Msemo kuona taa inaungua Mafuta ya Eh ukiona mtu yuko anafanya hilo ujue kuna kitu kinaungua ndani yake. Nguvu zinamtoka. Chovu nampata. Yasho yanamtoka. Kati mwingine na maumivu moyoni. Lakini kwa ajili ya wengine, tunaone kwa ajili ya kufaidiana, sio kwa ajili ya kujifaidisha. Eh. Hey. hiyo hivi akitokea nabii hapo Ubungo, manabii wamejaa Ubungo. ubungo. Sio kwaani wanawapenda. Ni kwa ajili ya utajiri wao na sifa zao pekao. Efeso 4:11 Pare pale tukao tunacheza huko huko kwenye hivi vitabu. Usio ndio hizo habari hizo kila kitu ni sawa lakini hatutosoma Biblia yote jamani. Eh? Efeso 4:11 inasema hivi. 11:12 Tuko tunaangalia kwamba vipawa vingi, karama nyingi, karama zote tunapewa kwa ajili ya ya Mungu mwenyewe na kwa ajili ya wana eh, kwa ufaidisha wengine kwanza. Eh? Ne 11 Mwina kumina moja, kumina bina, anasema yu Anasema Nae alitoa wengine kuwa mitume Na wengine kuwa manabi Na wengine kuwa wainjiristi Na wengine kuwa wachungaji na walimu <laughs> Kwa kusudi lipi Waweze kutajirika Waweze kupata sifa apana Anasema kuwakamilisha watakatifu Hata kazi ya huduma ikendeke Hata mwili wa kristo kujengo Hapa tunaona watu wanafaidika Na mwiri, na kristo mwiri wake na unafaidika Mungu na watuwa hau leo hii manabi ni kwa jiri yao wenyewe na sifa zao ili kusura kitaka kupita sehemu balabala ifagiriwe ee isafifu sio kweli, sio mapenzi ya mungu wala sio karama ya mungu kiamua kwa mini hivo amini mta mungu wako mbele zafari mimi nimefanya kazi ya kukonya kubali, kukubali, chagua Bina nasema katika kitabuti cha Matayo mwangu ulewa shina tanu. anapotumia tumia ka, karama. Eh, hili eh, soma ni nazika jikuta ni naenda wiki nafu hatu tena. Minasema aje tutaweza kwetu. Hmm. Kena ninoone kama ndalazimi. Hmm. Ah, twende, twende, twende hmm. Tuende, tuende, tuende tutaujua mbele ya safari kutoro. Hmm. Anasema, nikini si kutaka kuenda zae. Matayo shina naomba nisi, nisi some kwa ajili, ni mfano noo Kuna bwana aliwapa watu talanta. Na ndo jina kingine talanta, ni ndo power, ndo karama, ni vitu vya ziada ambavu ngini hawana. Mwoja kampa kumi kama kampa tano mingine, kampa mwoja kasema, nene ni mwafanya mbiashara, nita rudi, nitenetea na faida E, eh, akuta kwa jifaii gishi faida, Wakaenda yule wakumiya kamwe tia faida, watana kamwe tia faida, mungo kwa asifunani ina kwa paza, kwa paza wapiyawa, kwa paza chikiri chacha, akaja yule ambaye rito wa taranta, ai kuakuba rikuwa moja, agamambia, mimi na yule unavyoga kutoa, shau na vuna usipo panda, ukoo, kwenye nime, chukua yako wako, mungo, yule ba na wewe ni kwa maneno kijacho yako, wewe mbaya nime kupata taranta, hukuni tia faida. Nana nanierewa na, hapa Je, uhai wako yyo talanta Umetunza tuna kuficha Unataka kumrudushia mungu kama ilivyo Hapana Hapana Mungu yule yule anayungia kwenye Biblia Naungia na sisi Hemu jaribu kutafuta na ya kuiperika Hata kama ni kuiperika kwa watowariba Izae kiki Hemu zarisha kitu frani Hemu Zarisha vitu vingisa Zarisha kidogo n Nisipo kuambia hayo nitakuwa mobili wa uongo Lazima ni ukweli kwa subao Nicho kichwa aniko kwenye bibiria Tunaona kwa tunaona kwamba lengo la talanta, lengo la vipawa na karama vinavyotolewa na Mungu ni kwa ajili ya kufaidisha wengine, lakini zaidi sana kumfaidisha yeye vituoa Mungu aliyepo. Uhai wako, maisha yako, uzuri wako, kimocha, cha ujana wako, familia yako, watoto wako, wakia vyote vinatakiwa vikutumikia ndio hapa na pala kwa sema Mungu na kumletea na kujenga kumjenga kujenga, e, wa Mungu hapa duniani. Hizo ndio karama. Haya Pia, kuna karama mungu anatupa nje ya maumbire yetu. Kwa mfano vitu vya nje. Mwajoku, tut, tut, tutaona... Nungumu eh, kidogo. Likini ngonja ni kibizani, labda nitawezi. Eh, tutaona kwamba, Kuna karama za rohoni. Unapata vitu vya nguvu za kiroho pia. Rohoni tu. Kwa mfano neno la mungu imani. Vitu wa rohoni hata mtu hata viona. Kuna karama za mwilini. Unakuta mtu labda... Anaza, ana, kuna wata anaishi haowi, haolewi, anabaki. Hino mpaka anapotia dunyani. Hiyo, maishake hakua mapenzi ya mungu. Hawi hakua mapenzi ya mungu, wakini haya kujiawa na karama. Kuna mkuna wakuta, anauzawa na ototo nane, kutisa kumi. E, hizo ni karama za muirini, sio za roho. Afo kuna karama za nje ya muiri na nje ya roho za vitu. Kwa falo nyumba, fedha. E, hata hivyo mtani zoyerimu, cheo, hivyo vitu mtu kwa ambapo ya mwiri Kwani cheo ni seo mwiri wa mtu. Si unazo kanyanganga cheo bado mwiri ukandea kwepo. E, ni vitu vya nje vile. Japo mtu anadhani wamba kisha kuwa na cheo basi ndo kimeshikana na mwiri wake. Hapana vile vimeachana. Kwa hivyo, kuna karama pia za nje ya mwiri. Nani mwenye kunelewa? Zile za kwenye kitabu cha uchawarumi, mraungwa kuminambiri, zimekaa kama... Karama, japo amengiza na karama kufanya ya unabihi Ni karama za amwirini kusaidiana kusaidiana, kuhudumiana Ni, ni vitu ya amwirini Alafu kuna karama <coughs> zilizoelezwa kwenye kitabu ucha wa kwanza mnaungu wa Zimeka kiroho zaidi Karama ya unabihi kupambanua roho Kwa chuko mba yule ni wa hukongo e, ni karama Sio wengi wenye nazo Kwa na macho ya rohoni Hiyo ni karama, lagimi, ni ya rohoni, sio ya Mtu kuwa na nguvu nzuli. Kula mtu mginu nakuta anakaa ha, hajui hospitali ni wapi. Hana kadi, Hana ni hajaki ugu. Ana afya nzuri lakini kazi yake ni kufanya vitu bya dunia. Mungu anasema yu afya nzuri ni likuwa na kupa ili kusudi ijenge utu, ufana wangu. Kwa kitu fulani. Eh, kula mtu mgini, anatoka hospitali ya subuhi merudi. Kesho wa subuhi, hameamukia ukote. Hata moonekano wetu tu kuna watu hatufanani kuna mtu mwingine anaushawishi akiongea watu anamuelewa si ongelea habari za kuhubii ana kipawa tu cha kuwa na ruga inayokubali inayoku yani an, an, an, anamvuta watu anamuelewa hivi vyote Mungu anatupa kwa ajili ya utakufu wake asikudanganyi sasa hivyo ni vya kimwili kwa hiyo tunaona ka, karama zingine za kiloo, zingine za kimwili nyingine za nje ya mwili kama v, utajiri mali na nini zote ni vipawa vya Mungu Ira zile hasa hasa tunazo zita karama kama karama Ni zile ambazo ziko Hasa tunashukulikia hizaki roho Ni nikuwa ni, nafikira kuja kunifundisha kama somo la refu Lakini uh, Mda badu Sasa tukuangalie mifano ya karama katika beblia Kwa soo ni nyingi Je wane ulize Ni sipo hita mifano Ni kakuambia karama Habla ni tatema, tataja nani Lakini karibu kila kitu richo pewa By the way hata yungu uriovani karama ya mungu hi niliova ni karama yangu kwa njia tu akama mifano kwa sababu niki sema iote sita imaliza nataka mifano micheche uemujota na ujazi eh eh mifano ya karama trenu kwenye kitabu cha warumi pake kwa sabo tu ziko kwenye warumi 12 warumi kumina mbiri ana sema tu au Walumi kumina mbiri eh, Kuna karama zimetaji wa pare ziko saba Mungu wanapenda sana namba saba siyajua nini eh, Ziko kama saba Tuanzia uwe mstari wa Wasita Walumi kumina mbiri Kumina, kumina mbiri sita nasema yui Kuna karama mfano Kuna karama Ya unabii Amba nasema ni ni, ni, ni ni sawa na imani Ya inatokani na imani Walumi kumina mbiri Sita nasema hivyo Basi kwa kuwa tunakarama Zirizo mbali mbali By the way hatu, Karama za wanadama azifanani Lakini kuna karama za hote E eh. Kwa kadiri ya neema tulio pewa Pum, vitu juo kirimiwa ni neema ya mungu Sio, sio haki yetu Ikiwa unabii Tutoyo unabii kwa kadiri ya imani Kwa hiyo by the way neno unabii ni kuhubiri Sio kitu kingi E eh. Mufana wapo sema Nabi Isaia. Semu kupa nikuwa na ubiri. Nimalachashi sana nikuwa na nasema kwa mba kitu Frank lenda kutoke. Unabi ni. Yani ule utabiri wa mawe jayo ni semu dogo sana ya unabi. Amba unabi kazi ya ni. Maneno ya unabi ya kitabu hiki ni maneno ya. Ya, ya ni ku, nena habari za neno la mungu ndo kunabii. Na tunaifanya kuringana na kadiri ya imani tulio yani, na. Yani kuringana na neno la mungu ndo tuja vili ndo Neno la mungu. Kweo karama ya unabi. Eh. Kuna msari wa saba. Hii imekaa kinini? Kiroho. Lakini zinazofuata fuata, kiroho zaidi. Kwa mfano msari wa saba, anainerea pare. Ikiwa huduma, kuhudumu, kusafisha kanisa, kutoa hudumu, kuwasaidia hata watu wengine Yani hata kama mtu na mtoto, akamliria pare, ukatoka kwa msaidia, hizo ndo kuhudumiana. Eh, hiyo haijaka kiroho. Kuhudumiana. Eh? kue Tuwe, anasema tuwemo katika huduma ya kwa kadri eh, katika huduma mstari wa sabu. katika huduma yetu anasema kama unao huduma una karama ya huduma hudumu Mungu anasema kwamba sitaki nikupe karama alafu usiitumie by the way karama nyingine nyingi ziopewa hatuzitumii eh sio vizuri eh kwa hiyo hudumu Mimi nataka tuwe na watu walio tayari kuhudumiana. Kuhudumia kanisa. Na lengo kubwa kabisa ni mwili wa Kristo ambao Biblia inasema ni, ni ni kanisa. Eh. Kwa hiyo unapohudumia kanisa unahudumia watu. Eh. Eh, huso kanisa ni watu. Mwenye kufundisha katika kufundisha kwake, Nasema kama una una kipawa na karama ya kufundisha, fundisha. Eh hii karama ya kufundisha haifodi kwa kanisani wawaita. Eh wanataka ya kuweka bweka tu Mungu na sema pana mimi ni nimeitoa na itaka fanye kazi. Eh Mwenye kuonya eh kuonya hatutaki lakini Mungu anasema natutaka tufanye kazi ya kuonya. By the way mimi nimeangalia kwenye King James wala hajatumia neno kuonya nikiri amesema exhortation. Ni kama kuhimiza na kutia moyo na ndani yake kuna kuonya frani yani kama kumutia mtu aweze kusonga mbele. Eh exhortation ni kama kuhimiza. Eh, ku, yaani unamwona mwenzako yuko chini, amekwama. Mungu anatutaka tunapokuwa ndani ya mwili wa Kristo katika kanisa la Kristo, Na lazima tuhimizane kusonga mbele, kwa hii kanisani, kufanya kazi ya Mungu, yaani roho zetu kutuekae kama lele lele lele mama. Eh, kuhimizana. Lakini hapa ni kama kuonyana na, na hisi kwamba actually haja tafsiri vizuri. Huo ni mstari wa Usalwa 8 ametaja nyingi tu pale anasema hivi Mwenye kuonya ah, okay, ameanzia hapo wana ku, katika kuonya kwake Mwenye kukirimu kukirimu ni kufanya nini Ko hapa watu vitu kumtrimia Miongoni mwa watu ambao wameondoka katikati ya wa wakristo kwa kweli ni kukirimiana Kutoa ni nini Ni utajiri? Ah mimi siwezi nikakirimu kwa sababu sina kitu. Mungu anasema pana Ukiwona unasubiri Uwe navio ndo utoe Ujio utakaa utoe minele Na miungone wato mbafu hawato wagi gabisa ni matajiri Nena kwa matajiri uone Hata mguwe ilio chaka haku Maramiya yone Hamechimbia kwenye Kwenye manani matakataka Kwa hiyo kukrimu mungu anatoaka Unazwa sasa ni fanyaji We ya poke Mungu anaheza kamua kuhikuza nani ya maisha yaku Kwa mo, anasema mwenye kukilimu kwa moyo mweupe mara nyingi kuna pia watu wanatoa bila moyo mweupe ni makosa vividhi Anasema hivi mwenye kusimamia kwa bidi kwa ruga ya kingi yemza tumea neno tururu kusi, kuongoza by the way miongoni mwa vita mbaba makanisa ni kukosa uongozi unakuona huyu anajiongoza hivi huyu hivi watoto wake hivi kanisa alina utaratibu na ndani ya nyumba eh, kazi ya kuongoza wazazi hawapo watoto wanajiongoza Pesa ma, maisha yamewapa nafasi baba yuko mkoa ba, mama yuko nchi nyingine la nini watoto wanajiongoza sio mapenzi ya Mungu vile vile Mbona anaongea kama anashangaliwa Eh Mungu anasema kwenye kuongoza Mungu anataka leo hii watu hawapendi vitu hata kiongozwa Wongoza na ninaongoza na ya kuongoza ibada na nina vitu ambavyo tunafanya, tunapokuwa majumbani Wakati mwingine kuna watu hawapendi Mungu anataka tuwe na ungozi. Pili na sema ni fate. Mimi kama ufata kristo. Usitake. Usimfate mtu ambaye hamafate kristo. He. Usimfate mtu ambaye hamafate kristo. Ake. Mimi na ungozi kwa sewa na ufata kristo. Na mungu hataki ungozi kambawe moja. Kukukuna mungu sali kwa na viongozi wa saidisi wenge. Kina Uri. Kina Bezalini. Kina. Kina. Kina. Nani. Nani. Haruni. E, nani kanisa mungu anatupa kuna kiongozi huyu huyu huyu, huyu Of course kuna God. wana kiongozi anaya ongozi Lakini vitu vingi mungu anavitaka tuongozani Kwa bidii Anazema mwenye <coughs> kusimamia kwa bidii Sio kwa ulegevu Leo hiu kwa unasimamia Kwa fano hata nyumba yako Usipo yashia Ndani ya nyumba ukiona watoto wanaangalia TV mpaka asubuhi Baba belala ujue hakuna uongozi pae Eh. Ukiona watoto anaenda anaingia mwingine anakuja saa 2 saa 3 saa 4 eh, baba na aa, baba hajanakuigusa unajua hakuna mwongozo mwingine unasema ufanye kwa bidii mama hafanya Eh. Mwenye kurehemu kwa furaha, kurehemu ni kufanya nini? Ni kama kuheshimia watu, kukusamea, samii. Eh, kuna mtu mwingine anaweza kukusamea kwa sababu hana cha kufanya, unatana kusamea basi. Mwingine unasema unatakwa usamehe na kurehemu. kwa kwa furaha ni, unapo by the way sio kazi ya na, by the way ni kama naongeza hoja mpya ambayo nilikuwa sikua naenda kwenye tofauti yani zaidi by the way eh, tuna jukumu la kujifunza kurehemu watu mm -hmm. eh ni mfano mtu anataka kupigia simu amekosea mkashikana mashati mpaka mkatengeze wadui He, ulikuwa na nani? U, hey, u, nani. He, ulukua. Nani, ulukua na. Kwa nini uzuzimu kwa mba amepotea. Hata kama rikuwa na jaribu kukuspaya. Na jaribu kama kuku, kukufanya. Nani, uchunguzi. Mache. Re, maisha ya rehema. Kwa achiria kusameheana. kuwa tayari. Biblia. Kwa, asema mtu akitaka kutembeza ku, ku, ku, ku, ku, maili moja temeanae mbili. Na kikunyangaya koti machini na shak Ukono kurehemu kwa tayari hati mgini Poteza Iyo ni karama na, na Ni karama nini Watu hizo haziti karama, na karama? Kwa, Kwenye mikanisa ili ya, ya, ya pesa ili ya, ya mendokasi Karama wanazo ni kubweka kwa ruga Pamoja na kufufua Nizo naozenetwa karama zao Kama walava soma mistari miwiri kwenye remia, wana, wana chaka. Hata kurehemu. Kwa, kwa makanisa ya leo kuwa na rehema, sio karama kwa wakarisa. Nani mwenye kurehemu haya nani? Mungu wabariki. Eh? Msa, anasema mwenye kurehemu, mercy. Mercyfulness. Na by the way, kanuni ya mungu ni moja. Kiwango cha rehema unoe wafanyia watu. Kurehemu ni pamoja na kusamehe. Ni pamoja na kuwasaidia watu vile vile, vile vime shikana. Eh wewe unataka Mungu akupe huna ulicho hapa wengine mwingine asemasitu kukupa vile vile Sasa nimekuona hauko tayari unifuate mimi Eh na mfano leo utoa sehemu fulani unamta risamehewa talanta 1000 baada kusamehewa akakutana na mdeni wake alikuwa anamdai vipcenti vidogo akaanza kumkaba taarifa zikamzikia mzee Bana eh bosi eh yeye mtulie msamaehe mdeni mkubwa ambao litakio auze yeye na watoto na bado make biblia mtu alikuwa analipo kwa kuuzwa awe mtumwa maisha yake yote anasema usuri msamehe, yuko na mkaba mtu ambaye anamdai kidogo nasema mleteni huyo mtu ile rehema na inyangaye mungu tusipofanya rehema kwa watu hatutarehemiwa na mungu, na mungu vile vile kweli kabisa hmm. Sina jifunze. sina maana kwamba kila kitu mda wote kuna wakati wa jamu na wakati wakati wa kuonya kuna wakati wa, wa kuchukua hatua kuna wakati wa kuadhibu kuna wakati wa kufanya nini lakini kuna kitu ambacho ukiona kwamba hii ni ni, ni wakati wa kurehemu Mrehemu mtoto wako anayekosea vipi una rehema vipi Eh hey. Mrehemu mmeoa amekosea Mrehemu mkeo anayekosea Mrehemu mfanyakazi anayokufanyia kazi Mnehemu hata bosi wako akiwa amekufanyia mambo mabaya Muri hema mijiani apa na pako amekushambulia, ame, ame, ame, ame ha? Ah, izo karama izo. Eh, anamda unaniwa? Ungeta mani kwa sema mengi, hiyo si na sio makatika kita, sisa, sisa pali, kwa sababu tuisha moja sita. paka 7 anasema eti mzee ichochee ile karama tukiwa na karama mbalimbali usipoichochea usipoitia nguvu inakufa ina inazimika ni ni, ni mwelekeo ule ule wa Roho Mtakatifu usipomchochea Roho Mtakatifu kwa neno la Mungu na kujitakasa na nini Roho Mtakatifu anazimika, karama, anazimika. Una diwa, shani, na ubiri, Tine, katika, ka, zile karama zinazimika unaichocheaje ni hasa shambifuza neno la Mungu sikia mahubiri kama haya twende katika hizo zilikuwa zile karama Mwanzo tumezoona ni za, za kijamii za kuhudumiana. Zikifanya sana kazi kanisani lakini zikifanya kazi kwenye familia zetu, kwenye maisha yetu kila siku. Na usio mnafiki ni sio mnafiki. Tukao wema tu kwa kanisani peke yake na rehema, alipo kutoka pale unabweka kama nani? Kama simba. Kuna watu anakuwa mkorofi kupindikia. Najua kanuni yetu ni nini? Tunabweka hapa kwa sababu tunanena maneno ya Mungu tukiwa mtaani tunanena maneno lai Uwe anaye hibiri na anaye ishi maisha kwa hida tofa uti. He. Yeah. hapa sisemi mimi inasema mungu anaye. Anaye nikama anaye tuonya onya. Maonyo hayaji kwa upole mkubwa Mungu anaye kwa hivyo. Mungu anaye Mungu tuonya. Hivyo kitoka pale. Unaenda kuyaishi. Tuene katika kitabu chao. Kwa tulikuwa Tunukua tunangalia karama. Zile ziloko. Zimekaa kinini. ki, ki uja kuzi uvili huko mbele ya safari Sijajua rinisha zipanga Mekini siu makahu wala siu ujawa Nita uja kufundisha hizi karama moja baada nyingine Moja baada nyingine Kwa kuzifafanua Yani somo zima nechukua karama nzima Amba naziongerea kwa jumla kumaliza habari za lomitakatifu Mnangu wa kuminambili mbili wa kitabu cha konitua wa kwanza Tumetoka kwenye mlango wa mbili wa warumi Kitabu cha nchufuata na konitua wa kwanza Tuone karama zizoko pare Namda uliopo mbele yangu hautoshi Ee tusome hizi karama zimekata roho zaidi. Tusome msari wa nani Ukondo wa kwanza 12 10 na 12 8. Tuliona mtu anasema sasa hizi karama unaziongelea zinafanya kazi zinakujaje? Zi, tuliona zinakuja kwa kumlingana Mungu jamani. Sio somo la leo. Yale masomo leo tangulia ya namna ya kumchocha Mtakatifu na kumchocha nguvu za Mungu katika maisha yetu na kujawa na neno la Mungu. Ni hiyo yale yanayeleta karama. Sasa zikisha fika tuko tunangarezi nini Nona kama kuna watu na wa meshala rapo Siyo vizuri Minasema katika kitabu wa koninto wa kwanza kuminamiri nane Biblia nasema kuminamiri nane Anasema hivi Maana mtu moja kwa roho apewa nenora hekima Hekima Hekima ni nini Hekima ni kunenda na kuenenda ilivo sawasawa sawa, eh, Kufanya maamuzi ilivo sahihi E, na wakati mwingine nena mbele ni pamoja na ku ni pamoja na ku kungamua yasiyo uwezekana kwa watu wengine unakuwa na hekima ya ziada. Eh watu wawili wamegombana walifanya nini? wafano mfano mzuri aliwahi kutokea Selma anayekuwa na hekima kubwa. Kukaja wanawake wawili walikuwa na njaa, wanawake wawili walikuwa na watoto wawili, watu wachanga. Wakakubaliana kwa sababu so, ndio na inaendelea kwa sababu so, kuna njaa. tutakula mtoto wako Alafu kesho tutakula. Hii walikuwa nyenye Biblia. Usiwaseme kwamba ninasema vitu vibaya. Niko nyenye Biblia. Na sasa katika kitabu cha Wafarismi wa 2. Eh, Wafarismi wa kwanza mazoni. tutakula wa kwako. Baada ya muda tutakula wa kwangu. wakala wa Na kuna wengine pia pamoja wanalala Mmoja kwa farme mmoja mwingine. Wanalala pamoja, wakaenda waka mtu mmoja akamlalia mtoto wake. Namna empa titi vibaya na nini? Akafu. Kwa wanarapa wanalala hawana waume, hawana nini, wana, Kama wanakaati, wanakaa ghetto fulani. Mmoja akaenda akamwambia akasema huyu aliyekufa ni wako kwako. Mngia sema pana aliyekufa wako kwako. Wikabidi waende kwa mfame Selemani. Seimani akashindwa sasa. Hana DNA kupima wanani, hana nini, hakuna vyote akatumia hekima aliyopewa na Mungu. Akasema ngoja. Suyu huyo aliyeshakufa, emme nenda mkamzikete huyo aliyehai. Tutakachofanya tutamkata katikati. Eh tutakata huyu achukue kulia au kushoto. Ndio imen. Ina kaza kwenye Biblia. Hiyo ni hekima. Hi. Yule mama mtoto akasema, yule ambaye sio mama akasema, ndio. Sawa Huyo alikuwa ananidhuru, mbora angalau nipate kaka kwa nusu. Selemana akasema, "Huyo, huyo minga akasema, "Mmm, mm, mm, mm, mi, mimi huyo mchuku mpe achukue mimi sitaki kutugawani. Awe wa kwake mimi nipe huyo aliyekufa. Yeye achukue mzima mimi anipe aliyekufa." Selemana akasema, "Chukua yule hai mpe huyo ambaye hataki wagawani." Hiyo ni hekima. Unangamua mambo ya shindikana Haya mambo leo hii inatakua chungaje wenye hekima Kwa hizi kungamua ndoa zizo shindikana kabisa Uchumba urio kataliana Majidani ya rio shindikana Hizo hekima hatuna kwa sumuwa hatuna yoko karama Kuhwezu kajaza kar fedha kwenye mdomo wako Na tamaha na vitambi na nini Hala fumuga kwa kupupe yo hekima ya Seremane ya Toskumoni Kwa hizi ya likuwa meyomba Seremane ya yomba karama ipi Akasema sema nipe Hekima ya kweza kuamua watu wako sawa sawa Ndo hicho ancho kwa mekeomba Hakomba feather Hakomba uhaya Hakomba madhui ya nisema Karama za rumta kati Ingetamani nifafanweza hii Kini sinamba Mustari wa nani Ule ule Ka Hekima yu Mustari wa nani Anaendelea Na muingine neno rama arifa Apenazo roho yeye yure yure. Hili hitu minafana fanano. Maharifa ni ujuzi. Kimsingi kwa luga King Jameson. Lio hii watu nadhani kwa maarifa ni kitu tuki na shuka kutoka apana. Maarifa hutoka katika kujifunza. Luga King Jameson inetua knowledge. Ujuzi wa mama. Kwezi ukapata maarifa kama ujisomi hivi biblia yote. Lakini wala kambi ya mungu anatupa marifa njia bivuli yapana ni kujua neno la mungu katika uingwa bivuli ni sema kumucha bana nchaji marifa nusu kumucha pua nchaji maneno la mungu ah ndoa mishaisha tu kuto nina marifa knowledge he? Sare watisha tu kuto nangaari ya marifa karama Lakini hazina tofauti na zile za kwanza. Maarifa sio kitu, maarifa au maeningi sio kitu cha kiroho zaidi. Ni kitu cha kimwili, si eh, ni kitu cha Vito Vitu ni ya kiroho ni imani, wokovu mbavye, vito kama viva, lakini maarifa, ujuzi na nino mambo eh, ni vitu ya kimwili. Kwa unoona na zile huko huku na za huko hazina tofauti sana eh, sana japo eh zimeandikwa tofauti. Nasima, mwingine imani katika roho yeye yure Na mwingine karama ya kuponya katika roho umefika kwa warokore. Kuponya. Na waamini ule unaoita uponyaji wa makanisani. Eh hey, walete si wakapone. Ule wote huwa ni uongo. Baadaye wanaishiga kama kwa hawana imani ya kuponya. Je, Mungu aponyi Mungu anaponya. Lakini kwa sababu wanajipa karama zao za feki hakuna wanaishi, Tena ndio wanaongoza kwa kuugua hospitalini. Sasa hivi utafizu na uonyesha, wa ugonjwa wengi wa ukimi ni wa kristo. Kama ungekua na kanama za kuponja, siungesha uponyana ule ukri, uzo ukimi. Wanaongoza kwa kansa, ni, ni, ni, ni mikoa ya kikristo. mikoa ya kanda ya ziwa, mikoa ya kanda ya kuzajuka, sukasi, kusini koto. Unazo, unazo kwa ziwa, unapinga uponyaji apana, ule, una, na upinga ni ule ambao umedanganya wanadamu, liyo jawa makarisani. Nina kasoma kitabu vizuri utakele. Karama zizu. Eh. Mustari wa kumi. Anasema karama za. Mwingine matendo ya miujiza. Na mwingine unabi. Na mwingine kupambanua roho. Na mwingine aina za aruga. Na mwingine tafsiri za aruga. Hizo ndozine sasa ambazo. Ama wakalisa anapenda. Eh. Mpambanua roho. Eh, tafsiri za aruga. Ibrina nasema katika sinamda. Mungu hapendezwi na maneno ya nao bweka bweka. Eh, ya siyo na maana hata kidogo Mungu na zima Mungu na Ni nene maneno matano Yenye fahamu Yenye ufahamu Yenye kwa jenga Kuliko maneno ya shaka Ivi Ile mtu walape zima Shaka shaka shaka shaka shaka Masama wima tatu Iyo ni karama kweli hiyo Mungu na takuwa mikudangai Mimu sinipe hicho Mungu wangu za nipe hicho kitu Nipe karama Yaru Mafano Sema mbapo Iyo kwa ni kanisara wa Korinto Wa Korinto wolekua ni watu mbao Eo eh, Ni kama marekani Marekani kuna kabila zote za dunia zikopa Wachina wanakuja la kichona chao Wasingekuwa na kingereza ongei kwa hawa ongei. Sasa wakikutana kanisa ni wengine walekuwa na Inavuwa wengine walekuwa na ongea Luga ya, ya kigiriki wengine Yani hili ni kanisa ambaru Ni kama wapa tufinge kila mta ongei kikwawa Tusingekuwa na kisweli tungepata shida sana Mta naenuka hapa na kusalimia kwa kikwawa Eh? Hey. Mtu anakuja hapa anasema kinyramba hatujui. Eh. Kwa hiyo mungu anasema akatoa karama, yani kusudi ile kanisa liwe moja. Kwa sababu siku ya karama Ruga zile zipo neno siku ya kwanza ya siku ya Pentecost zile neno lugha Saba Na watu wakasema, "Jamani, mbona tunasikia vizuri lugha yetu? Yani unakaa hapa, unamsikia labda mama Josephine pale anaanza kuongea kifaransa. Wakati unajua hajui kifaransa." Eh? Ajabu. Anaweza kuongea lugha ya ya kwapo. Kwa. Sasa leo hii kwenye makanisa hizo ruga wana sema haguna ruga hata mmoja na yoneno ni, ni, ni, ni kama kaseti lilo haribika shaka shaka shaka, shaka paka paka paka paka maneno ya matusi tukam ruga kama, kama kwenye mtakatifu siku ya roma takatifu siku ya pentecostal ipo kuja wali nena ruga kuminasaba leo hii kwenye makanisa wana nena ruga zipi ruga zama shetani zipi Wananena. Kuna mta lishawe kusikia kwenye wa makarisa Maki wengi tumepitea kwenye wa makarisa Ulishawe kusikia wananena kisipari Jie ruga ki ya kienyeji mtu Amezariwa laba kigoma Ukasikia naongea kinani kidengeleko Hawezi siyo, siyo, Mungu na joo kiswahili Hatuitaji kutupa ruga nyingine Hakitupa ruga ya tatu Hatatufuruga Kwa hiyo karama haichochewi hai Kwa subabu haitajiki Nani huko pamoja na mimi Ee, tueruhai. A mambo mengine. Kwa hiyo tunazoona, tuliona tu, tu, tu ili kusudi nifunge bila nishufunge. Tuliona kwenye ofisa 4, sikaenda huko msali wa 12 kuna karama za watendakazi ndani ya kanisa. Anasema kuna mitume, manabii, wainjilisti, wachungaji na walimu. Wa Hizo karama nazo kuna nyingine zinapanda zina, zina nyingine zinashuka. Kwa mfano mitume Yesu ni wale waliokutana na Yesu muirini Hata paulo walipo kuwa kwa kumusu watu kama mimi na mimi ni mtume. Watu wasema pana hukuwa na yesu. hukutuma siku ile Paulo wasema ni jie siku na kristo. Je kazi yangu ha ha hainitipitisho. Kwa hiyo tunawono mitume walipokuwa na yesu katika mwili walikoma. Wali Walikuwa na wawiri. Hakuna mitume hamsini. Hawa wanaojitangaza tangaza wa Lakini baada hapo bibiria nasema akainua wachungaji wa njilisti. kulingana na wakati ambao kanisa linapitia je, Mungu amebadilika Mungu yulele naomba kwa hiyo ziko katika waefeso 4:11 hizo nazo ni karama ambazo sasa ni nafasi za kiutendaji ndani ya kanisa sio ile nguvu ya mtu mmoja ni kama cheo fulani au daraja linalopewa mtu twende katika hoja ya mwisho sema shetani pia hutoa karama na vipawa vyake vile vile si mwanzo kabisa anatumia vipawa vya Mungu na karama za Mungu mtu anayejua Leo hii mungu anatoa unakuta kuna mabinti. Kwa kabisa. Ule mwili alia ni mungu. Kile kimo, ile rangi, kila kitu. Lakini shetana nakiteka, anakifanya, anamfanya kahaba. Anakuwa najihuza kwenye mtanao. Kwa na mungu hakuwa memumba kwa, kwa, kwa, kwa makusudi yale mazuri. Lakini shetana nakiteka. Hata hii dunia Mungu alikuwa ametupa tutawale vitu vyote akampa Adam na Eva na nini? Shetani kaja kaviche Hakikisha watoto wako shetani hawapori na watafuta. Hakikisha moyo wako maisha yako mji wako. Wewe nyie vijana mnaokuwa hakikisha kujenge mji ambao shetani atabeba mmeo na mkeo. Ukaishia kuuana wakati Anevi tafuta iwe cheta. Sasa cheta ni akinipia na vipava. Ento kitabu cha kwenye kwenye kutoka. Kutoka Naomba kama Tuko Kama Almost. miwili. Miwili Saba kuminamoja na sema kutoka. Kutoka saba kuminamoja tuone vipava vinautoka kwa shetani. Kwa hiyo siyo kila mtu na mwona mefanikiwa. Mwifano vipava vya teda na utajiri. Vingi vinautoka ma shetani. Mia mawe konjia maisha itu. Hakini e, je munga weta katua na vitoa. Hali kina Ibrahim. alimpa alimpa Sulemani. Sulemani ule utajiri na ipuwa na mungu. Mungu mungu mungu mungu mungu mungu mungu mungu mungu mungu mungu mungu mungu mungu mungu mungu Waka sababu na moja pili nasema Lipo farao naye akawaita wenye akiri na wachawi na hawa waganga misri wakafanya hivyo kwa uganga wao wakawabaga chini kila mtu fimbo yake eh wakabaga <coughs> Kila mtu Chini kila mtu fimbo yake Nazo zikawa nyoka Lakini fimbo ya haruni ikazimeza fimbo zao lakini walijaribu hapo wali hicho kilikuwa kipawa leo hii na walikuwa hawamwamini Mungu walikuwa na miungu ya Sarabu hiyo ni shetani alikuwa wawezesha lakini Mungu aliruhusu jamani hakuna kitu kinachoweza kufanyika hiki duniani bila Mungu kuruhusu hata, hata kama ni kibaki asigani hata ukipitaa kwenye ugonjwa kwa ugua miezi mitatu mfululizo usifikiri kwamba ni shetani tu au jini nua peke yake hapana ni kama Mungu alivyomruhusu aibu wakati mwingine kuna na makusudi ya Mungu kukujenga kupitia katika zile tabu. E, sema watu wataki kubari ito wabari e, Mtu yene katika kitabu cha amo e, kwenye kutoka Tunaona kwamba kuna kwa vina toka kwa shetani Ana, ana wapa waganga wachanga e, Kutoka saba kumina wamoja na kumina Kuliko kuna viura e, e, Kutoka nane samani sio saba Kutoka nane saba e, wale, wale waganga waleza kutu, kureta viura Musa leta viura na waganga wakureta viura Lakini manake mungu walilusu Lakini arie toa ni shetani Eh. Eh kwa sababu walikuwa hawaamini Mungu. Sasa twemalizie kwa kusoma kitabu cha Ufunuo mlango ule wa kumina tatu sehemu kadhaa kadhaa. Nini? Kwa nimesema tutasoma lakini kusomee pale tumalize. Huo ndo wa mwisho. Ufunuo 13. Toka tumemaliza somo la Mtakatifu kwa kipindi hiki na kuja kumina tatu tifu, ya sana. Eh, Ufunuo 13:3 binafsi kumina tatu, kumina tatu Ufunuo kumina tatu, kumina tatu. soma Ufunuo yote kutoka hapa. e eh, usome za huyo mpenzi Kristo na maajabu na atakayofanya na manabii wa yani yeye atakua anatawala serikali lakini kutakuwa na, na watu wa dini wongo, atakuwa na manabii wa uongo watakao kuwa anafanya miujiza eh Biblia inasema msalihu la 13 anasema hivi 13 13 anasema hivi naye huyo alikuwa anaongea msaidizi wa nabii wa uongo alikuwa anaitwa mnyama wa pili aliotoka baharini eh ambao ni nabii wa uongo naye afanya ishara kubwa Hata kufanya moto, kushuka, kutoka mbinguni, uje juu ya nchi mbele ya wanadamu. Huyu, ini karama, siyo karama? Mwenye, alie, alie mpa huyu ni, ni mungu hili kusudi itimiza mpensa ya mungu? Alie shetani. Kwa sababu waangaria kwa mstari wa tuludu njuma kidogo, mstari ule wa... wa